Ana, dragă, dragoste nu. Mi-e de tine peste tot. Obosesc repede când ești departe. Vorbesc mult și tai masa în două. Sunt o bombă programată să explodeze în fața oricui se apropie prea mult. În fața acestui bărbat care mă încălzește tărpile, am putea privi același tavan împreună, topiți de căldură. Și de-o am putea umbla prin casă regați la ochi numai plăcere și numai durere și după nici câteva ore o mare lipsă de imaginație. Dar iadul înseamnă să nu te baivoți și pedeapsa pentru prea puțină dragoste nu e moartea, ci nenumărate morți.